يا عيو يا قيوم برحمتك أستغيث رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ورث المؤمن اول کی ترغیب ال القران ذکر کو بیا د اقوام مکذبا حالات ذکر کو د اهل ایمان شان ذکر کو چې ایمان او علاوه خلق دی چ حاملین عرش ملائکه د دې په حقې سپورره دعاګانې غواړي د دې د لارانو د پاره دعاګانې غواړي د دې د بیبيانو د پاره دعاګانې غواړي او د دې د اولاد د پاره غو دعاګانې غواړي لو ګویا چې مخکې د ایمان او حالات بیان شو ته اوس ورپسې آیت کې کفر والوں حال بیانې ان کفرو كفروا ينادوا ان الذين كفروا يكن اغا کسان چې کفر کړی دي ینادوا آواز باور کیږي شې دي تا دیته په کم اواز سره اواز کیږي کا قرآن او تا لمقتل الله اکبر من مقتکم انفسكما چې غصہ د الله غټ داد غسیستہ سنا فبل زانونو وله اېستو دعون الی الایمان چې کله تاسو دنیا کې رابر لیکې دي ایمان تا فتق پورو نو تاسو انکار کهو چه کل تاسو تا د دا ایمان داوت درکی دو نو تاسو خو انکار کهو اوز بزان باندیر غصه کوي خو اوز د الله غصه پا تاسو باندیر ازیات ده اولی تاسو د ایمان نه انکار کهو از تو الیل ایمان چه کل تاسو را بلل شوی ایمان ایمان قالو نو داجههننمیان بهوي دا کا پیران بهي ته ن نو ه ته نبر تامون باندې مرګ را او دوه پ او جون را کو دو پته ن دو پې جون امدتا نسنتین اول دل انسان نشتی مڑی نو دل اللہ جنور کی نو بیاور بانی مرگ راولی نو بیاور تاخیرت کی جنور کی نو دو جون جندا او دو پیری مرگا قالون دی بوی ازم غربا امتنس نته یو تفسیر دادی چې دا اول انسان نو یا نوت پی په شکل کې و نو دام مرګ او دوی مرګ دا مشهور مرک او یو د دنیا جون یو د اخرت جون د قبر جون دی په کې ذکر ذکر نه کوي د قبر جون دمشتا خو آغا جن چی کم دی نو کامل جن نده فاتح رپنا بی زنوبنا فاتح رپنا مون اقرار که و بقبل گناونو التب اقرار که چی مون دیر بدملو گنانگارانو نو فحل الى قروج من سبیل نو آیاش تده و زالکم داد دی وجن تاسوت تا آزاد دی بزاد وی الله چکلا ببل لک دی شو په یوالي سره والی خبر کیدا کفر تم نو تاسوب انکار کو تاسوباندی دا الله د وحدانیت مسله دا الله د توحید مسله دا ډېر بد لګیدا و ان یشرک کلا بد الله سره شریک جوړول شو تو منو نو تاسوب یاد منلا په خکم لله العلب بس اختیار د پصللی خاص الله ل علي چې وچ ذاات د الكبیر ل زات دی هو الذي یوری کوم یا الله د غزاد چېښ تاسو خپل د لایل الله تاسو تا د خپل قدرت نخیښي یونظرو لکومې د سما اقام او راورې اللہ تاسو د پاه د اسمان نه ریزکه یعنی بات د ریزکو بل یت کې را که نه وفی سما ای ریزکو کوم اسمان ریزک سمان کې ال څنګه آسمان کې پیصل د با نه کېږي د د قریزک د پااره یو سب چېیل دا باراندي که نه دا هم د وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَرِزْقًا تَسْتَغِيثُونَ بِاللَّهِ دَبَارًا وَمَا يَتَذَكَّرُونَ نِسْيَتُنْ حَاصِلَي نِسْيَت بَسوک حاصی نې الا مې یونی ورګی الله تا چې چا کې انابت کنا هغه نسیت حاصلې انابت با نزان په کول پکار دی انابت د چاګی ته انابت نیده ته ہدایت نه مليوي انابت دي ته یو انسان د حق په تالاش کې ولګي چې ماته الله ما ماته صحیح خبره ملوشي دین را راته ملوشي دا دین او دا د علم دا خبره دا غو د مسلمان رخصوي سیس دي رخصوي سیس چې کمزه کې ملاوي کې شانم ملاوي کې دی او ته غوګ دي د انابت اف چې دی دا عصیت دی تعصوب دی تعص دی ته و زبه یو خاص سړی ه بر راورم چې زما استاز دی زما پیرصب دی زما تنظیم وله دی زما مشر دی بس یا می رتدار دی یا مې خپل دوست دی اوس که دا حق خبره دهتهبلوک کوي یځې نهنم نن اکثریت په منخل کو کې تہ تعصب شکار یوخه کراته یو بل تن چې غذبون نه دی غواکه چې قران امراله بیانې اغه تم دیو تیار چې قران د الله کلام و وروخه دا تعصب دی په دی وجہ یو کالې رون کې ذرو په جوړ کې مشران خبر وکولہ او غالباً دا مذاکره مورانا تاریک جمیل سیب کولا چی تاسو چرتم دا چانم بیان آوره کنا ریوین کی پا جول کی مشرانو خبر کولا چی تاسو کلم د چان خبر آوره نو دک کساری که تا پی جنی و که نپی جنی نو خپل مشر، خپل شیخ او خپل مرشد او گنا او خبره خبر توجه سر آوره پور د راول مشران غډر زبردست تربیت کوي یو نن چې دنیا کې دا بستري ګرزی یو ملکته بل ملکته یو دات بل د حات دا اون د هغې برکات دی چې هغ تربیت کې د خلکو بغیر د غرض نه بغیر د لا نه او دا مړ الیاس رحمت الله دا کم ترتیب چې شروع کړی دی د سیروزی د چلي د سنور مياشتو د ډېر مزيدار ترتيب دي ښا دي تبليغ او د دعوت په مهنت سره ډېر خلکو ته ہدایت ملو شو ډېر خلک راهه راست را لو کم خلک چې دا مهنت چې دې کړه کليمه مهنت دي دې کې دا مزه मेहनत دې دې کې دا علم او ذکر मेहनत دې پدې کې دا اکرامي مسلمان دخلا کیاتو د ماملاته मेहनत دې دې دا, دا, دا الله رضا دا حاصلولو मेहनत دې دې کې په دنیا کې دا الله د دین د فرمان دې تللې وال دي پدې کې یو سړی چې راځي چې څو سړی نمنې داغه مسلمان نشي کېږي دا اهم ترتیب دی مخالف بنا که وی که تبلیغ که زیو که نزی او ٹھیک دا کمی کو تاہی باور کیا او کم خلک هغه چې دا تبلیغ پا دی اعمالو چې دا دول سسول سو دیو دا سپگ نمبری دیو دا کم ترتیبات دا گشتو دي چې کم خلک پا دی اعتراضات کوي هغه اعتراضات ما یا وڑا انتر سالک را جمع کلی دفاع احل حق پتبلیغیان تبلیغیانو د اعتراضات او جوابات څسو کې اعتراضات کړي هغه دفاعی اهله حق رساله هغه تاسو مطالعه کې تاسو لپاره تبلیغ داون ترتیب مخه دراشي چې په دې کې یو خبره غلطه نشته دې کې چې تبلیغ علماء شران او کم ترتیب مقرر کړي دې نو دا ټول د قران او سنت نصابته نو دا رنګه اینابت چته دا هرچا خبره ني اغي کې وګوره چې دا قران سنت او سنت سره برابر خبره ده نو اغه چې تم نه دي نو دې انابت سره بتات مليويږي هدايت او چې نت ټانګر کې بیا زموږ تبلیغ او المشران بل یو اهمه خبره کوي اغي مونږه مهنت کوو من هيص الامته مونږه پکې ټانګر نه کوو چدا په جماعت اسلامي والو ده او دا په کې جمعیت والو ده او دا په بل دی دا په کې بل دی زمونږ د میدان مهنت بطول عالمی تاسو هغه تبلیغي تبلیغینه یی تبلیغی هغه کماکل دی یی ای از بس وخت لا ګولره او بیکار نکایو هغه راشی رضا مولا مې وخت دی او دا مولا مې نه دی خوخه او دی مولا ته بځی او دی مولا ته بنځی کم تبلیغ وعلى مرګر کې دا خبره شروع کی دا تبلیغی نه دی اخا دته خو مشران وي تاسو به د شیگانو خواتم ځ تاسو به د کاپیرانو خواتم ځ دعوت به ورکې او سر رالی په مقام کې د ټانګر شروع کړي چې د دغه ملاخر او دا مولاخ نهدي دا خوته پر قویت خو بیا لهمونږ دا ریون او د نظامدينین مشران و مونږ به مهمت کو من هیصل اوومته دا ټول زمونګدي او مونږ دا ټولو ی اگر نهتان په کې دلی شوو کې دا غو تا د مولانا الیاس رحمت الله علی او د رنجید निजामुद्दीन د مشران په مهنت د ریون د مشران په مهنت او بور وړو دي رسول له د مشران ترتیب بیانوما او طبقه خپل ترتیب وردن د نکي ټانګر کې دا غو سره تبلیغ خلاف دي ته مشران نه مني د निजामुद्दीन هغه مني اسی د دنیا پرابس ترګرځي چې خلکو کی یاد شمه او خلک راته خسرې یا انابت بضان کي پیدا کول پکاری الله فرماي و ما يتذكروا الا من ينيبا وما يتذكرون سيتنا هسي نهي مگر اغسوق کي ورگرزي الله تام اول انابت دي نبيان هدايت دي نبيان استقامت دی نبيان ربط القلب دی اول سري ина بس چتاکه انا به تی تا تبه ملوی حیدایت به حیدایت نبره یو ستپ دی اغه تا استقامت ویا د استقامت نبره یو ستپ دی اغه تا رب تل قلب وای و ما يتذکر الا من ینیب فذ الله مخلصین له الدین رابل الا لرح خالص کوونکی الا لردوا دل تدین پمانه د دعا سره مالیکی اومیدین کی مونږ د دینو غړې معنی ذکر کړلې وي نو دلته د دین مانره دعا پکار فدو الله رب الا لرفکار کو الا لا او خالص کون کی الا لرفکار یواز یلا بره مدد کی یواز مخلصین له دینو پدی پکار کبا ته څوک شریک نه ګرځي نبا بابا راه مدد کې نبا بوترا مدد کې نبا مشکلاتو کې پیغمبر ته چي وي يا الله راه مدد کې ولو کرهل کافرون اگر کې بدګني کافران رفیع الدرجات رفیع الدرجات الله چې دي اوته اون کې د درجو دي نر پوه من منشا رفیع الدرجات اللہ پور تکون کی درجاتو دے ذو یا رفیع الدرجات الله اچتو درجو آل دے ذو العرش آل دے ذو العرش اللہ دا عرش مالک دی یلقی روح رالی گی روح رالی گی وحی من امری په خپل حکم سراع الا من يشاء فارجع تشعو غوري الله قل بندگانو کې لينذرا دا وای چې الله را لګي دا دی وای مقصد څه لیون لينذرا چې يره وركي خلکو ته يوم التاق در از د ملاقاتونو نام يوم التلاق د قیامت د نومول له يومم دی د قیامت نوم يوم التلاق ولې دی د دې دی دي یو وجه دا دا چې په اغ ب د هرر چا د خپل عمل د جزذا سره ملاقات کېږي چا دنیا کې اعتقاافوګ د سوابو سره به الته ملاقات کېږي چاقرآتهته وکمقرآ قرآن کوو د دی د سوابو سره به الته ملاقات کېږي دا رنګې چا چې په دنیا کې د کومو بوتانو د کومو پیرانو عبادت کړی د دی سره به ملاقات کېږي دارنگے یوم طلاق و تزغویو چې بدغه ورځ بعد بدن در روح سره ملاقات کیږي په دنیا کې تاسو سره چا ظلم کړو ته مظلوم د مظلوم به ال فر زالم سره ملاقات کیږي عربه مغامغ بعد اغل سزا ورکول شي ذکر د قیامت په نمونه کې یو نوم سدی یوم څنګه طلاق سره تواسرنا قولاقنا تلاق یوم هم باریزونا یوم پا آغرز هم باریزونا چی دیبخ کاری اللہ تام لا یغفا علاللہ منهم شیئونا نب پوٹیگی پا اللہ د دین اصا ټول به یو میدان کی او اعلان بوشی دا الله را طرفنا لی من الملک اليوم نن رضیب باد شہید چادا دنیا کی چاوی ز وزیرم زما مشریدا چاوی پلان کیس مکه زما دا دا زما ملکیت دی ال تبخاموشی سو بنوجه زما کوشتا اعلان بوشی لمنیل ملک الیوم د چاده پارنن بادشاہی دا بیا بد الله تر طرفنا اعلانو وشی لله الواحد القهار خاص الله لرا چه یکی یو رب دی القهار زورا ورا اليوم تجزا کلو نبسیم بی ما کسبتا اليوم تجزا نندزی بدلور کولی کیگی حر یو نبس تا دا آغس چی کریا لا ظلم اليوم نندز ظلم نشتا إن الله سريع الحساب يكيناً الله ذريعي سابقون كده وأنظرهم يوم العازفة يرورك ديتا در رضي دا نزده دا ده نزده يوم العازفة دام ده كيامت من منوك يوم نمده نزده آفت كيامت دير نزده راروان ده وأنظرهم يوم العازفة ازل قلوب ودل حناجر کله بذلنا مرکان ترسیه کا زمین دغه نه بلکی مال ظالمینا من حمیم نه به یالمان ولا رسوک دوست مهربان ولا شفیعی اطاعه او نبي سوق سفارشی چی خبره منلی لشیه یا لب خائنه الاعین و ما تخفي الصدور الله پویږي پپټ نقصان دسترغو خائنه الاعین دې توې کنه چې مرګرو سره مجلس کې ناشته دا تسبې مړ یو ځان ډېر زبر زبر کړې خو پر دې ځان نه پلار راوګي دي د دې سره مرګرو تخیل کوي چې د مرګرو ما تخیلسته کنه بس غوړو ټونکو دي د بیا یې ستو خو د دسترګو په ګټونو پټ پټ ګوري ځنان او ځان زبر زبر کوي خا تسبيح او سرري دی لګياري د ایتخه یا نتل اعيونوي دسترګو خیانت او زادو نه ناکاره مرال دي چې دا چا ردي علاجونو کو پدي زوانه کې ور کوټوالي کې دی بیا بډا شي سپینه ګيرا قرنته balasه ا پردي تور سره صحیح کې بیا خا ویت لیداس یو بدرې داسیو بیا لګیای تا ما ویډیو کړم سرا یو تشکیل کې مونږ ته کله تبلیغ کې کال کیو یو تشکیل کې را سره یو دوه باغانو ا یو ډیر کمزور بابا اږي چې پنجاب مخ کې نو لري پنجاب کې خوزاننده سی کله وګرځي را ګرځي نو مونږه غاشي روانو نو پدې کې دا یو بابا کو ټک ټک ګرځي په کونټه زنانه اولی دیجی بورکی نیشتا پلونی نیشتا لپٹو کی کې اگر بلتو ای پلان کیا پلان کیا اگر دی کم تاری دی اگر دی کم تاری دی یخ تیاری خوار نکا دی اومر تاری گورا روطه تبلیس کیا بیاو پا کلار کلار اگر پوین دی با سنگ پوین گیا نشپیتو او یاو ناو دلی په کون تیر را تیتو او پراوطه پا گش گری زنانه اولی دی نو دا مرض دیر خطرناک دیخوا يعلم خائنه الاعيون وما تخفي الصدور پر دوز انا نو کتو کی بم لګون ته مزئی چا د پاره خو اگر نه کتو کی چې کوم مزل راغی نه سی وره په ګناه کې سله ګډه را مزئی خدای غ ګناه نکولو ګډه غی نه زیاته مزدا ته خدای ګډیری مزئی خون والا کر يعلم خائنه الاعيون وما تخفي الصدور بیاکه سوف نظر غلط استعمالی دا یاد ساتې ډېر نુકسانات دی ښا یو بدی الله ناراضگیږي ځکه چې الله امر کړی قل للمؤمنین يعظ من ابصارهم دویم نقصان پکې دی چې انسان کې اغ قوت مردانه کمزوري کیږي پر دو زنانو ته که تو صلاح وکې غ مردانګی کمیږي مسانګی کمزوري راځي پی کرونا ده گندشی او احادیث و مبارکو که رازی دسترگو زینا دا پردو خزو تکت دی که موبیل کی بوریم دسترگو زینا لخوا چب خوب باری که پردو خزی بوری کرا دام دسترگو زینا لخوا نوز خود زینا لخوا مشین ار جیب کی ارکور کی در انگی در شیطان دا غشو نیو غش بل سوق جي بردو تور سارو تنه ضروري نه کوي د دبا عبادت کې خوګوالي نيا او چاچي د نظر हिفاظت وکړ یو ریوايت کرازي يجد حلاوه ایمان د دبا الله د ایمان اغه سویټنس د ایمان متا ته د ایمان خوګوالي اغه نصیب کی او چا ته د ایمان خوګوالي نصیب شو وی د دی سړي د پاره خوشخبری دا چې خاتمه به په ایمان کیږي تیرہ قیمتي خبره سن خبره میوکا چې چا د نظر حفاظت وکړه نو دې سره بدته د ایمان حلاوت نصیب شي او چا چې د ایمان خوګوالي نصیب شو دغه پاره زير دي خاتمه به په ایمان کیږي نو سو غرا کو برا میلو کا حدیث تیوبا د چا د نظر حفاظت او کوو د د خاتما په ایمان باندې او اوسونه ورکوت عمل دی بس د لا نه راواري نظر نظرکت بس په دیبانې پهدونه ورکوت عمله تا خاتما په ایمان کېږي یاله م نهتل غون یاله مخائ نهتل غون الله پوږي په پټ نقصان د ترګون کيو سړید د دې سترګو په ګوتونو باندې کتل کییا و ما تخفي السدور اغه چ پټي والله یغذی بالحق او الله په اصل کې په حق سره ولذین اکسان یذعون من دون هیچ دی رابلیس و د الله نا لا یغزونا بشئئنا نشی پورا کولی دیل حصا یکینا نا اللاوری دنکی در ارسام البسویرنی دنکی در ارسام اولم یسیرو پی الارد آیا دی نگرزی فزماکی پا ینظرو چی اگوری سرنگی و انجام دا کسانو چمکی تیرشوی ندینا دا, دا مکی والا گرزی نا دی چی شام تزیف دیلاری باندی دا آغا حلاق شو قومونو کندرات نرازی لو اددی نه را دي نوغ مخکنی کو منا عادیانسمودان کانو غې عاش د منو غنه زیاتو په تااقت کې انجام سه شو د بس تااکتی دا بلهه او دا بووجال بس تااکتی دنه زیاتطاقت وااسرن او ډیررو نخوا والله فمکه کې په غ دیل رعونی والاللہ بی زنوب په سبب د گناہونو د دی سره وما کان لہم نو دی دا دا عذاب دا اللہ نا میواق سبج سب کونکے دا ولی ولدون عذاب راغی اللہ راتینکا ذالک بی انہم کانت تاتی مرسولوہم دا پدی وجہ چرات لبا تکن جیسا برکوری قرآن تکورا زالک بی انہم کانت دا په دی وجہ چرات لبدی تا پیغمبران دا دی بی البیینات پا کار دلائل سرا فکفرو دید انبیاؤنا انکارو کو فاغذہم اللہ اونی والدیلر اللہ بیشک اللہ طاقتنو آلا بادشاہ دی شدید العقاب او سخت عذاب والدیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينَ دلیل نقلی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا یقیناً لے گلیو مونگا موسا علیہ السلام پا کارا او پا موجزیخ کارا سرام چاہتا مو لے گلیو الہ فرعون وحامانا وقارون فرعون تا مو لے قامانی وذیر او قارون داغه داغایلا کی مال دارترین سړیو او معلومی میګي دا قران د دی سیاق نه چې د سرمګویا او دوا دغه چې ډاډیر مال سړیو او بل دا کان من قوم موسی د موسی علی سلام رشتدارو او دې قارون د کېغړت منافقته ډیر مال یو ډیر زیات چمپاړک انسانو سو بعضو مفسرین ذکر کیا د سالن د پاره به پليټ نه استعمالولو اگر سالن به پټوڑې ا 14 شدید ولا پليټ د ستنورونی به بلاغه وزنه وړل یو هغه وزنه د پاره به سابو نو 16 په یو بلا خرچ راځي نو داسې مال بسګل قارون غنتا او قارون سره دوونه مالو صورت قصص کې تیر شوي وو ان نه مفاې ها لتن نو دا اوس به د خزانو چاابیانې ما یو پوره جماعت ګرځلی چاابې ملا کسان ګرځې که نه د چاابیانې بهڅونهوي د دا با سونا زیونا نو پایگی با سونا مالونا سونه سونا چاندی او ملغلر داو پا کیوا نو چکل موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام اللہ دی طرف تولے گل نو دیوے ساہرن کذاب دا جا جگردی او غٹ دروگجن دی فلمما جاءهم بالحق هرګل چراغ دی له په حق سره حسن سمورادو پراون وتوی روانه کې سمجیزه اثر یې کنه او څنګه چې موسی علی السلام کوټه ورګولا او د دهات جوړ شو او فرعون د ور مخامخ شو غریب ګرځول شو خلکو وی چې د فرعون دا حال کو نو کدا امام صاحب موږ د مخربون فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ نَازَ مُنْدَ طَرَبْنَا قَالُوا دِي وِي اُبْتُلُوا اَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوهُ علی کارا ما شومان دا مومنان ووجنه نو مومنان دا ما شومانو سو گناوا ماشومان ما شومان ووجنه دارا پر اون فنسا طرقا ما شومان ورتاو وجنها قال اُبْتُلُوا علی کارا موسیٰ علی سلام سر مخام وش مقابل و سراؤ و نودي اولو اقتلو ابناء ین نام اوجن زمن د هغه کسانو ځکه مور پلار په ظمونو ډېر خفه مور پلار به مونوڅن چې بعضې زمیندار هغه په سارو ډېر خفه کې و ګجر چې خفه د څکه او سره کټې وته وه ساريو په دې صحه پکې دا ځان نه زیات په ساروخه پکې دي نو دا رنګي او دا رنګي والیدین د دیپلکه دا اولاد شرمینه یو قالقتلوا ابراء الذين امنوا ما ربستحيون نسهم او حیا واخلید د دې زنانه او زنان ول بي حياکه زنان بي حياکه ول د فرعون کا احسن. او په دې فلسفه اوسم يهوديان لګيا ديکار کړي وما ما کېدل نو چل د کافيران او مگر په تباہي کې وقاله فرعون زروني اقتل موسى فرعون وي ما فريد وي موسا و جنو ماري مي کلا سر خیر دی موسامه ووج نه دلته به پسیرين دي کرکي چې فرون ووي ما پرې دی موسا وجه نه دی چې چانی وللی وو نه نه م ورده پې مورده پ ه زه کنیوللی وو چې موسا جردي دون به د سره علامي موسا پرون به خپل م کې الاامي مون په پا ارام سر خپل پا اخپلو علا کو گوارنری کو گو مون کار پا اخپلو کو مون تا بے مخنی دویم دا وقال فرعون زرونی اقتل موسا بازو پا سیرین وی دا اسی فرعون اگر رو بغرز دی دوزی ولیه چانیولی نا نیولی نلی اسی پریمیدے ور پسی دब्बा دی بہون دا وانت تنیکانا چاتا د گوزار ور کولونی بس پلا اسی پریمیدے پریمیدے کلیگی ور پریر بیاو مخ کنیزی بس یہ خپل روب جماوی وقال فرعون ویلی فرعون پریمیدے اختل موسی زواجنم بیا خپل رب را مدد کی إنه أخاب هو أيو بدل دينكم أو أيو سحرة في الأرض الفساد وقال فرعون هو لبل لابل استعمالي دخل كمات تفاره سي استعمالي؟ دين لابل فرعون وي زرع ريگما دا موسى علی السلام چه دا بتاسو دين بدل کی دين دا لبدل سنوى دين بدل پیش کی سنوى مسل بلسو کی دا جګمدار ته په مذہب ماین خلقی هغه د سره اخلي څوک فرعون د فرعون د دین سره سم وا هغه یو څیکول سره دی بینی اخاب هو ايبدل دينكم دا زمون په دې ملک دا حال نه چکلا پنزکلا پنزکلا خو سن پوره کیږي خبرال د اقتدار د پاره که لوې د دینه په عزت د ملک په کوو ا موږ له دین څخه دا کوو دا کوو دا کوو او که له دین څخه ته له ګوره نخوړې په پاکستان کې امن دی زینا پر کې نشته سود پر کې نشته رشوت پر کې نشته منګای په کې نشته څوک له پرامن پاکستان کې زینا اړي د بهایې مرکزونه اني اخافو ايو بدل دينكم اني اخافو يكي ننز ياريق معام كي بدل بكتاسو لدين او ايو صحي رفل اردل پساط او خوري فزمكا کی پساط دا موسى راغل او پساط خوري علاقا موسى علی السلام پساط خورو ننز مانا کی وم کلک الداس خلق ملاوي كي سبا یره دا قران دې درسونو ته مزه دا ا بیا نه نو ته به چې را جنگ نکې ها ته وتې بالکل رسیدا وې دا ته چې ما خبره ما ته کې دا ستانې کې زموږ نکته کړو څنګه دا ته چې ما خبره کې نو دا ستانې کې زموږ نکته کړو ندی نکسو بیا دا فرعون د موسی علی سلام بارې کې ویل چې موسی راغلی او فساد خورې فساد دی وره پیغمبر ته فساد دی ویو حق پرسته فساد دی ویو وਹੀ بیان اون کی ته فساد دی ویو سوګه د کار و پروندی اوزم چې چا کی دا اغ فرعونیت سره ګولې قران بیانولو ته فساد وی اوزم چې چا کی اغ فرعونیت سره ګولې دیبا اسلام او مسلماناته فساد ویو تاسو نن ګوره نه عالمی میډیا باندې دا احل کفر دا ټول یهودیان پیرنگیان دی دا پراپیگندا خوری چې دا اسلام چې دی دا تیرریزم خوری دا مسلمان دا گیری والا دا پتکو والا دا تیرریزم دی او دا دیشتگر دی او دا پسادیان دی وزا لیمانو دین اسلام دا خود امن دین دی وقال موسیٰ انی عصدو بی ربی و ربکم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب <تصفيق> وی موسی علیہ السلام ز پناغوړ بخل رب سرا او تاسو په رب سرا د هر متکبرنا چی منځه دي پر د حساب وکال وقا رجل مؤمن من ال فرعون دا ذکر شو چی کله دی فرعون یانو د موسی علیہ السلام مقابله نشو <تصفيق> کولې یا دوګرانې را وسته دارنګې د مثال سلام باندې د د او پونه په خپل پارلیمن هاوس کې نست دی د مثال سلام د وجهو اډې وه ش اډ چې موسا قتل کې بس چې ب غه م نه څنګه چې د مثال سلام د وجلو خبره او د فرعون د سپ یو همته نو د فون رشتهدارو دنې پړه کې پټ ایمانو له کاره کو نه او چې کله دا موسا وجهې نو د حد سره مینه دا خو انسان کې غیرت را وي که نه بیا د یو حدپرض د وجهلو خبره راله د بیا نخفلی او دیتہ ګوری نه د مرګ نه یریږي نه د دب نه یریږي د فرعون په دربار کې پاتې دو او اغیل هغه تقریر کړي لري کرا چې عقل بدی وتول کیه عقل بدی حیران شي چې دا سونا نرو او بہادرو تقریر کړي لري او فرعون یې گډ ورکړي لري د فرعون د خاندان سره دی چې هغه موسی قتل کړي نو هغه پورن پاسه دو دج کم تقریر کرده ایزم در آغا تقریر سی پت سو کم گورا خلق در ارچا بیان نرکات کئی مخ که سوکالا مخ که بیس پندر سال مخ به خلکو کو کیسط رکات کولی نو کتاسو خیالو در ای کیسطو والا نو نو اگیسر اب ار بیان نمیلاوی دو اريب د خاص عالم بیان دا ریکارڈینګ وسې ګرځې ده امریکاښو کو کنه د خاص عالم بیان به ریکارڈ کو به هر چانه نو اوس هغه دا خو د پلانکی مولوی سه بیان دی پلانکی مولوی سه بیان دی دا به اهم بیاني زګدا 61 واله هغه په تلی دا بیان ریکارڈ کړي نو دا غ بیان ریکارڈ کیې دو بد دلالت کوو دا غ تقریر پر اهمیت باندې خبر مخال ترانه اوس خدای زینو روته ردا په کې د موږ منت د پانډا چا نو بیانم ریکارډ کیږي نو استاد دین اندازہ او لگاوي چې د یوتن بیان الله ریکارډ کیار سمو خیال دی چی در بادشاہان و بادشاہ در چا بیان ریکارت او د قیامت در رضی پوری ریلیس کئی در قیامت در پورې پوری خلکت او ری پا مینبر او محراد کې بیانی دا و سم بیانی ساهمیت پتی ریگی که نا سون نو دا در دل تکید آغا زوان بیان دی چې د پیر په دربار کې کلی دی او اللہ تا دون اخو اخشوی دی چی اللہ دا غن ت اور در سورت ال راغب فضل نازل کرے لا سورت سورت نمسرے مومن سرا یو نر جوان وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا وقال رجل اول اغنر مومن دال دا دا فرعون نو راشب بہادری و گورا یقطو ایمانه ایمانی پټاو بعضو ایمانی مزغټاو سوئی پر اون داغه ټول مرګرو ته وئی اڅقط لون رجلا ان یقول ربي الايات سو وجنے اغه تن چغه وی رب می الله دی سو کید الله خبر کیتا سو وجنے وقد جا کوم ب البناې او په تاقییک سره را راغلی تاسو تا په کارت د لاو د دا طبه دررب ستاسوونه کهدي د روغجلې نو ولې بس پهغه به دخلو دروغ وباللي که او دا لیې دخلی دی م بعدې سوالی د مضمونون مخکې شوو که نه کم د لالي له کلی یو کې زموږ ذکر کول ابو کله ویلو هم نشته د اصول کې ویلو ته اصول کې دیګه اسقتلونا رجلا اي یقول ربي الله وقد جا عاکوم ب البینات په تاقیق سره دی راغلی تاسوته په کاره د لالو سرام میرب کوم د طره په درستاسو نام وکو کاذبا په عليهلی قیب د وبال د روغو د د او کهې رتونی تاسو نهمنې تاسو به قتل خبریول کوي و اینکو سوادکن او کدی رشتونی یو سیبکم او برسی تاسو تاب بازی آغا عذاب یا عیدو کم چی دی تاسو لیر در قیدا غینا یا دی تاو سرواده کئی اللہ توفیق نور کی د هدایت آغا چا جگز زیادی که امکیو دروگ جنی یا قوم ایزما قوما جلکی دردن استخواب دی خرکو توی ایزما قوما لکم الملک الیوم تاسو خودن بچایی دا د پرعون په سر مزي کوي تاسو نن بچایره زواحيري نه په ارض زورهوري په زمکه کې یو ایک بمند الله عذاب راغې بیا مو سبت کیا دا چا تقریر دی دا غنار زوان تقریر دی او دا تقریر کمزګي کړې دا پرعون په دربار کې کړلې بمئن سرنا بسوک به بچ کی مونګه من باس الله د الله د دا عذاب نام دا لا عذاب چراشی کنا نو بیا گواری ملک او مال پکار مرازی انجا انا کراغی مونتا پیر اون چی دردہ خبری اوری چھوڑی خونیت چالاک دی تول خلقی زان طرف تا متوجی کردی نو کال پیر ور پاسی پاسی لو خوا ور پاسی پاسی لو بلتا رتنا تکریر اغشو رو کو خلقو توی ما اوری کوم الا ما آرا ما ارا زرا نذر کوم تاسو ته مگر اغه چې ما راي در کړی دا ما ما اهديكم الا سبيل الرشاد او زه نه کوم تا ته مگر لار د کامیابی زه در نه کامیابی لار خیمه مسلمان نر ځوان بیا د قرون دربار کې پاتید اصلي دغه مرتب نه ټوب نه یاره حدیث پاک کې چې راځي غورا حد حق کلي یو ظالم جابر بادشاہ مخه طويل دی نو دا دو غورا جهاد نو کردی چه دا پیرعون چه پس اونو ما شومانی علال کردی دربار که او تکریر کردی دی وکال اللذی آمن اوویل آغا کس چیمانی روڑلی دیو یا قوم ای زما قوما انی اخاپوالیکم دا حق پرف سمرگیرسیا کوي دا اللہ سونکو اخشوی داگئی یو یو خبری د قرآن دا اوراقو زینت گرزولی دا وقال اللذی آمند ویل آغتن چې ایمانی رو دلیو ایزا مات قوما انی اخاپو الهکم یکی ننزی ریگم پتاسو مثل یوم الاحذاف پشان درازی دا اینادیانو ادانو جللو باندې چې عذا بر راغلی و د زم په تاسو ریګما ه لې په تاسو ظب نظین شي ځکه دله مسکوما مثلا يوم الاحزاب نسمراد دي مثله فشاند حال د قومي نو د عادیاں نو سمودیاں نو والذین آک سانجه رستو د دینا او ندی الله چه را د د ظلم فغبلو بندیاں نو و یا قوم ای زمہ قوما زریغم پتا سو تناد دا غرز چغو خلونا فآ غرز با چغي ويا یا فآ غرز بنی دا نی دا یو م پهغر تووللوونه مدبیين چېو تاسو تاسوشا کوونکېمالکوم نهبي تاسو لرام من الله د عذااب د اللهنا منعاسمڅوک بچ کوون کې ویدل الله او چاله چې ګمررا کېله نیشتهغ لرهلار هودون کې ولاقد جا ا کوم راغل تاسوته یوسف علیہ السلام مخ کے بالبینات پخاره دلایل سرا و تاسو وې هميشه په کې مما دعانا جاءکم به چې تاسو ته پیرا تلکلیو تر دی اذا حلق چې حلاک یعنی وفات شو قلتم تاسو وې فیر کیس بنرالي کې الله رسول د نبل پیغمبره کذالک یذل اللہ رسو دا رنگي گمراقه ي الله ها رسول جي زيادتي كه انكي پوخشق كه انكي ال الذين دعاك یو يجادلون في ايات الله چې جګړي کوي پيتونو د الله کې بګيده دليلنا چراغ الي وتا کب ورمتن عند الله دا ډيره غټه جګړه لري د الله وعند الذين امنوا فنظموا منالوا دارهم محور لله فضل ده هر متکبر زور کاڑک انکی وقال فرعون فرعون خپل وزیر ته اډر ورکاو چاله کما یو بنګله جوړا کها وقال فرعون ويل فرعون یا هامان ابن لی اے حامان جوڑا کماتا یو دنگ بنگلہ لعلی ابلغ الاسباب دید پارا چې او رسم الاسباب دروازو تا دروازو د اسمانو لتا فا اتفا لعا الہ الہ موسی چی ورخ کارشم لگ دا موسیف دیتا دا سی خندا کی موسیٰ علیہ السلاموی زرب را لگرم کارا دا غد رب لگ پته گوما وَإِنِّي له عون ځو ب ګمان کوم د درغجنو وکهذالېکه زو نه لپون دا, دا رنګېښسته شوو عمل د او ب شوو لارنا او نو چل د فرون مګر په طببا کې وقالل د زی عامن بیا پاس نر پاسېدو نر خوسم نرو خبر دی ته د الله زگا الله پا خپل اغیر غیرتی بادشاہ دے وقال اللزی آمند اویل آغتند چی ایمانی روڑلیو یا قوم ای زما قوما اتبعونی پھر تا زما تابداریو که زدلنی غلاء خیما دگا رجل مومن پاسی دو وی ای زما قوما تابداریو کې زما ما اهدیکم سبیل الرشاد زه خیم تاسو ته غلار زه در نه غلار خیم اهدیکم سبیل الرشاد یا قوم ای زم قوم انما هذه الحیات الدنیا متا دا انداجون د دنیا د لګم زده دنو دنیا د جن لګم زده د دنیا دا جن دا مقال لگ سکدا وان الاخرتا هي دار القرار او یقینن اخرت چی دی هي دار القرار دا کور د همیشه من عمله سیئه چا چی عمل کړي بد نفل سزا نور کو لکیږي پشان ومن و من عمل صالحا چا چی عمل کو نیک من ذڪارين و انسا ک ناری چا چه عملو کو نیکا دا نیک عمل کو کو نارینا او انسا یا زنانا پا دا سی حال کې چې ایمان والی دا کسان به داخلی کی جنت تا دا د پر په پا دربار که بیان شروع ده فا اولای که ید الجنت تا دا کسان به داخلی کی جنت تا یرزقون فیا دیل او پا دی که رزق ورکولی شی بغیر د ایساب نا او را داخلات خبری شروع کری خوا ويا قومي ما لي ادعوكم الى النجات اي جماعه قوما سوج دمالرا چز تاسو را بلم نجات تا عملونو د نجات تا او تاسو مارا بلې ال النار ورتا زمو جنت ترا بلما زمو کامیابې ترا بلما زمو نجات ترا بلم او تاسو مارا بلې ورتا تدعونني تاسو مال دعوت را کوي لأكبر بالله جزاء انكاركم ده الله نام او الله سره شریک جوړ کوم چې هیڅ دلیل مالر په اړیدل او ذرا بلم تاسو پس رب د اغزار چې زوره وره بخوم کې ذات دی لا جرم یقینا انما اغت تاسو ربل ما اغیتا ليس له دعوه فی نشت دا غیبا واسکه قبل <سؤال> اول نف دنیا و نف آخرت کے واننا مردنا الاللہ او یکینان زمونگوا پسی اللہ تدا او زیادی که ان کی چی دی مشرکان دا جہنم یان دی تا تکریر آخری آخری خبری ایرو گا تکریر رنے کرے تا دربار کی فسا تذکرونا ما اقولو لکم زمان دا خبری با در آیا دی شروع ارمان بوکی بیا وخت بتیری فستذکرونا ما اقول لكم ستذكرونا زردچی یاد بکې ما زمونږ د خلک مرست بیا که سی یاد کی کنه وی اس کونا قدر یہ علم کا سلا کہتے ہیں مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا عبدالرحمن بابا موی کنه چې جمدیوم تاسو ویشتیوم اس میں اولخ کولا د قبر کانی فستسکورونا ما اقول لكم اس میں خبره زمنه خورمان بره پس یو کی خو بیا ګذرمان پېدنی کړه فستتذكرونا ما اقول لكم ووفوا بامر الى الله زغل قال الله تعالی لكم الله تزان سپارم اګه سمو خیال دی چې دا دونه هغې تکرارو کو دل بیالتحارونا چون ان الله بصیرم بالعباد یقیناً اللہ لیدنکر پخبول و بندگانو مپسیرین ذکر کئی دکا تفسیر مدارک و غیرہ چی پر اون اولگی دو دا دی زوان دا قتلول دا پارا ایک ازار کسانی اولے گئی اللہ اکبر کبیرہ زار کسانې ور سره کوه چې دا سړی مړ کې د داسې کار ووش چې د دینه پ کسان هغهه در انندگانو غړه او پې د پون ته بیاره د پرون و د لگانو یو سړی به مړ نهکو په زر تهه دوو د موزر په یوا که مونګزر ته یوا وو هغه مضبوط سړی وو دا ځر سنه لیګلیو فرعون وتویخه هغه پیندته ومرداران کوه تا سره ژوندې دل تکي فرعون اډارو کډينه سر سرونه ختم کي فرعون بېزه په خپل اواجره او د غزان الله بچ کو فستذکرون ما اقول لكم فوقاه الله سیئات ما مکرو دا نبی رسول اسلام چې ما واقعیا بیان کړی دا چې یو ظالم بادشاہ اغزان لیو پیر ساتلی دمونو والا جادوگر جادوگر پیرو جادو ماچبه کولو پر درخی دا بیوی مانتاری دا جادوگر ډیر بوډای شو وای بادشاہ ته وی جسبا یوزوان وګوراځول در خپل درخی مرخی وریا دی کما زما په تنه لگی بچاولګي دیو قابل ځوان یو کته دا صحیح بخاری کی حدیث دی هغه اسی کیسه نه دا اغه ځوان چې یو کته اغه راتلوبا د جادوګر نه به منتري منتري دکولې یو ورځ دا نو ځوان دا روانو لا رکیچته یو هر فرستا عالم اگر توحید درس ورکو بده الله ر توحید درس دا قرآن مدرسو کوم نه ویلای وی ما شوم به پز مکمل کی علم به مکمل کی توحید نه پیجن له کړه مدرسو سره پر صرف مقصد نه هي بوز دي چې توحید دنک دہی پر پیده نشتا چا اله موګه توحید نه دي زره علم په دې رشتہ چې کې دې صحیح نه لا یو غټ پټ کې خو دیوالې چې کې دې صحیح نه لا کنه یو لڅ چې د مدرسو غو دی کنه او چې عقیده په کې صحیح نه نو فلس ته مدرسہ بسکه اته سوانه اته ز راخاله کو دې ته پاريږيږي خو چې دا کې درس پکې نې يو غریب شرک په او نه بيجني شرک اعتقادي او نه بيجني شرک په تصرف او نه بيجني شرک په علم او نه بيجني شرک په برکت او نه بيجني نو سبکه کې په لکونو خلق دې پاريږيږي نو اگر حق پارسته سړی ته توحيد درس ورکاو وزوانان چیگن لکان دی دماغ روغي نو دا حق خبرې ازان تارت ترکا جید و حق حقی وی مکناتی دا زوان ال تودره دو یاد دا قدر خبر و لقوان ورکو خبر بی خو بی خبر خبر سخت وید خووی زا خبر تول حق او سچ بی چی خوان دوار که نو خوان دوار که نو خوان بیا بطلو را تلو، ال تبایو هلتهبر و هلته ته هی طببد د دکاو د تهه طببدېڅ هرسه کوون کې یوله الله ذات دی جادو سر نه شي کولی پیر په کرس نه شي کوې اوس خوګوره د حد سره امتحانات همڅولو کېږي که نه د چې کله بهې غړ لو هلتهبد در کې ششریکف شو هلته ته کور مور لا چاه چې ته خونا وخت سره را غې که د دی غړې بتلو لیک بهېثار شدلته دی حق پرست تو تا توحید دا و دایترا لوحالته وتصیف کاری ته جوته په ناوخته را لې نو دې حق پرست دې یو چې په ما باندې خدا کار کار دې او ته کور قوت دې نو تواي هغه جادوګری سره چړي ما جادوګر تواي قوت کیسه کار مارو امي کول زکه لګلې اسلامه دې دی دې نه سوک مخ خبره وګوري بازي وخت به تاسو نه خبره جوړه ملته کې درسته زم ګوري ها اب پدی مسلمانانو کی بیت اللہ فجر گر دی درست مزا سو کڑو خبر او مجه درست مسلمانانو کی بدات سے ملایوی کدی تجربہ پیو کیزا سارے بھی گرے درست مزا تہ نہ ہوئی دا سارے دی عمر نہ لے نو اگے ترتیب کو وقت پک تیر شو جو پیرا دا نوجوان دا روانو پدی لار بندی یودرین دا لاری بند کڑیو که سقراط له ما ټول به بنا خلک جمرثین شي په لار کې درنده دا دوی ورګه چماله دې هر پس کې مې دواګاني خولي بسم الله را ته خولې دا نو لګ تجربه وکومه وروکه وانت کارنی را وادس تو ویا لا کداه شلیش د توحید دا درس ورکی کنه کدی حق رب نو ای رب ذلجلالا استپدی وړوګه وان ته کہانی سره د اړینده ختمه کی چې خلکو ته لا شي او جسنګ وړوګه کانه رواګهسته بسم الله او اړینده فزه مردار دت خلک را ما ویل کا هغه ته جادوګر ته زیراه دي تا هغه جادوستا کو جوړه گا هغه جادو مادو مشتا دا ارس کوله ول الله ذات دي او بچا خو ځانه دغه درجه دا داوا کولا دخل ته بدی خلکو کی د باچه ی خاص وزیر رو پهستربولوندو اوغ ته ماتهسترګې راکنههغویستر کې زه نه شم در خوی ز به کې نظر نه شم را قرس و دی هرڅ کوونکې خ داله ذاات دی الله عوم ایمان را وړه ز به دا الله نه سوالو کوم هغوی زه او دور باې یو شب کړی دی والله ولا نظر واپ کړی او یېکه دا خوسم کار دیغ راغلی چې باچه ته وککهته چې دا خو, تو خو مخکې نا بينا و زه حکومت داسن چل دي و تا جیغه نو جوان نو ته چې سیپ ته زیرای دي دا وګاره سوالو کو توا باچا راو غوښتو باچا استاد هو چا ویلو کنه چاته بار نه کوي اگر ته پتا و چې دغه حالات راځي د هر خلک له bazie مسلمانانو توایو د خپل درسونو نه مخبره واه باز خلک پدی ملک او پسپینه جامه د پټکی جامه پدی کې د قران دښمنان ملويږي خو ته ځان مضبوط کاخ ټیټ ځان پوهه کا بیا تواي الفک درس ته زم دلبې نوځوان نه دو ډیر پخوا غس میانچړلو او لا ماشمو تعالب ته ز به در ته نه ځما د صورتته کو سر خو لا سره ته وواي کا سم د د را سره بس بیااتې پهېغلي شو و دا خو په کلا نه دلی خلله هو ا بر کره ځوانې را وغختتو با چا ته لکه تا خو تا خو ډیره زر تاره کې په جاجوو کې وکه چېی خلکو ته سرکې اغا باچا تو ویو شترگی زنو ارکو مالا یو اللہ ارکی سو دیووی کم اللہ اغا اللہ پا دیلا رکی یو تنو دا منطاقه دا توحید دا دست را کرده باچا وی روی غواله او دخل کو پا مخید با ٹکڑے کو دیزوان توی سری خیال دی توی زخو دا توحید مسالہ زمان بازی مرگرو باوی په خوابه دی خلکو دا کار کو مرغیش کار کوله او مرغیش تدیم نه د دی دې مرغوت به که خیال د ستار کې به د غنم دانہ د دا غنم دانہ کې به ستار واچو یا جوار د کې کنه ستار به لاس یو وشت او چې مرغې به خوړل نو دا, دا دانہ تیر او به مو سره ور شو دیو فطرون د تار رسول مرغې به لاس تیږي که دغه بیا را و تو خانه کدغه استاد چې په کملار لاړو نف علال شاگرد ام نو استاد پلار دی کم شاگرد علالي اولاد او علالي شاگرد دا د استاد او د پلار پلار دی و چې څه کې غوځدا کید نه پری دما نو تاسو خو دې نه وېما سړې سم غوسه بچا بچا او ته د پوج نه ګن کسان ورک وی لړشه دې د غر سکه توخي جوی او د الته نه اور دا خلک ت والي چې بیا په کې داسې کس نه پیدا کېږي په سست کې چې کسانو بره وغ که نه دې شان ته ګوره سه کسان په خپله را وورغ دیسه کسان په خپله را وورغې ده او هغهه مدار شومله شو دا زان راغې باچ ته ووي دخور رالم و غ نور وي ما د پاارله کای شوغ لاته غر باچه نور وصه شو و, و ته نور کسان ورګ و لږ دی و دې سمندر ته ورګ ورځه چې میانی خوړی چې غنور کسانو بوتلو سمندر یو چفاراله هغه غونډه راخکل دی بیا بچا ته را دا دانو جوان ته وی بچا سلامت تخمخما وجل غوالي ویاو وی و دې دل چلو خېل دا ذکر موږ د غونډه علاقه به خبر کی چې موږ دالکو جوړو که ملک توحیدی زوان و جنو تا خلق بغون راغون او آغا غطه اونا نده که جورا ما با داغی دا سر کې زوانان که او کله چې تما اولی که نا نو داغش والا پا دیبا دا سی سبک ہوئے چه بسم اللہ بسم اللہ رب حاضر غلام دا دی زوان چه کم رب دی داغ پا نمز داغش دا اولم اور کو د زوان رب نہ بللو کرا او پسپل زان رب ګنلو اګه چې دی لرتي زابا مو کم او خلق ته <تصفيق> خپل ته و چې دی دوپری له مرګ د پاره موثلو خو بیا به بچو نو څنګه چې دی بار کو او باچا د دی غړ دخل کو په مخ کې چې بسم رب هذا د دی زوان د دی توحیدی الکو د رب پنون باندې ددا څوري الکو له پدی هوت په کوڅه کې ولاګېدو لګوینه تر ووتہ دا لاس په ځا کې هوت او سای ورکا او دی هو دی ټولو خلکو چېږي چې آمنا برب هدا الغلام مونږ د تک کالک پر ایمان راوړو د تک رب صحیح رب دی ښا بچوي د سې کی سره مونږ د یوه لاتج کوټا غو بلا شیخ خلکو ایمان راوړو به کندیو کنستی ورونه بلک بهر حال نو الله پاک ته کافی شو غ نور به شو نو دیره جوې مومن چې نو دی بوتو د مرگ د پااره د وجلو د پااره دی الله بچ کوه په وقع الله هو صحیح آې ما مکررو در د دعوت دا دا برکت دی د دین د دا دعوت دا برکت دا دی چې د د پون په دربار کې دعوتوجللو چلو نه په وقع الله هو بس او س د لره الله د چلونو اغ نه چې دي کولام هاقا به عالی ف نهڅله غذااب او راګیرکو فونیانو ل راناکار عاضاب اننارو یو ورونه علی دا او پیش کوی شي دا خلک علی پاغې کې او پیش کوي شي خلک کو خلکونیان غ شو که مگه قیامت کیږي وه فرعونیان باندې عذاب نازل شو نو دا, پیش شی دا اور پیشکولی شي دا خلک الیها باغی کی غدوا او وحشیا او بیگائی او فرصت قیامت بوته وی چې داخل شي صاح عذاب دا او چې دی غرض شو نو دا عذاب پیشکولی شي دا فرعونیان دی عذاب تا دی اور تا پیشکولی شی سارا و ما خام پیرعونیان دا کمزه غرک شو اگر دریاد غرق شو کن اگر ختم شو او پیرعون کبر چا معلوم دی خود دا مصر پا میوزیم که دی او اللہ وی دا عذاب پیشکولی شی دا غیتا دا قبر عذاب ہوئی اگر چه کبر ونه جولم دی دا آگر پیرعونیان اگر کبر نی جول چه بکرن او ولاوی عذاب پیش کې دا آیت دلیل دی په بعد د قبر د عذاب کې ته څوک د قبر د عذاب نه انکار کيده کافر وي لکه په قران سره ثابت دی قبر جوړشوي یا ندی جوړشوي یو تند لر دریندگان مات کو یو تند یې ایری ایری شو یو تند یې غفاب میالو خوړل او کتاب بدملو کافر مشرک و بددی و عذاب دی عذاب تروان د کیږي سبایو بی گئی دغه د پارا د قبر عذاب شتا چرچا د پاردا قبر دیو کنیو او د قبر عذاب شتا د برزار عذاب شتا خبر دین تراله د قبر عذاب حق دی تفصیلی کی پیت اس باندي الله پوری په تفصیلی کی پی دی مونږه نشو پوری دی و یوم مختار سید احمد لو دیانی رحمت الله علیه نے جاتا پوس کړي چې دي بازي علاقو کې خلق وایو دا قبر لک ڈونگی کنا ځکه چې دی قبر کې ملائک راځي تفوس کوي صدیق کی نه یې پيو ایدانی هله په احادیثو کې راغلي چې دی کې نه یې موږ دی قبر کې کې نه کنا او چې برا سره یې نلئیه تبو سره ورته سید احمد وی راځي لرانو خبره را دا چې الله کې نه دا, دا برزخ ما ملګا پدې سوق نه پوي وس یو سره لې جدارین د دی، مایانو دي دی، نو خړلې دي دی چې کوم دینو یی را شوی دي نو دین کی نه دی د قبر په زندګۍ کې دین کی نه او دنا تفوسونه کېږي په قبر کې پدی زمو ایمان دی سنکی پی تر سره کیفیت مجهول دی او کیفیت معاملې د متشابهاتونه نه ده و یوم تقوم الساعه ندعى يدیندی پس کی از بعد د عذاب قبر کی خاطر د قبر عذاب حق دی شری قران رحمت الله علی ذکر کئ د قبر عذاب پر اتلص ایتن سر ثابت تی انار یورزونا علی یغدو ما شیا و یوم تقوم الساعه پک مرشی بقائم شی قیامت وار تبويل شي ادخلو داخل کي فرعونيان اشد العذاب صار عذابته واذ يتهاجون في النار کله چې بدي باسونه کوي په اور کې کشران مشران ناكار ديډران ناکار ورکران اټخه خبر ده دا, دا مکالما قران دې زینو کي ذکر کړی ده سورې صباح هم ذکر شوی واند بقى رقم ذكر شوها جانا يتونه دي قال اللذين فيقول الدعفاء وبويقمزوري دا جونئر للذين آكسانو تا استقبرو چزان غدگنو دا کشران دي مشارانو توي دا ورکران دي لجرانو توي دا موریدان پیرانو تهوي شاگردان استستازانانو تهوي ان نه کوناله کوم طببع مونږستاسو پلو کولی موږ تاسو تادارري کولا نو په حال انته موغونونه نو او سره نه دنیا کې تاسو په د زندبات مبات چغیوالی نو مونږ استستاسو ه خبره منله که تاه تهوي چې در ته م درته تللو که تاه ته پلان کې د ته مځ هلته تللو. کتارا تاوی اچھا ڈرامی خلقو بسکووی چی دی دان منی دان منی دان منی مونگ بم خلقو تاوی نو تاسو مو پورا پالو کلے وی نو از عذاب کی گیر ویو نو مونگ بچکولی شے نو قال اللذین استقبرو او باواییو تا آغا کسان چزان غڈ گن لیو انا کلن پی امونگ بکی طول اس گیر ویو خوا ان الله قد حکه م بين العبا یاقین الله پله کړړی په مینده بندگانو کې وقال ل نه پ نړ او هغه کسان چې په وور کې هغه ګېټ کې پررانو د جهننم تهلهګپ ته موای که نه چېلو غونته غزاد که خیر د لکس په کوې را به هلته دنیا کې خوطوب نه کړي وقاللهنه په نار اوب وایي اغا کسان چې بهجهنم کې دي هغه ګېټې پررانو د جههننم تام اودو او ربه کوم اوبللی خپل ره چې یو خ فان نه چې لکې زمونږ نه یو من یو ور د عذااب نام قالو ی به تهګټ ک پرران او لم ته کو تعتی کوم ايه نور اغلي تاسو تا. تاسو تاسو پیغمبران پخ کار دل اهلو سرا وله تاسو پیغمبران نور اغلي تاسو بیان نو کرده بالا او آو قالوئی بوتوئی فدوغو بس چغی وخیلو آو ندر بلن رکا پیرانو مگر بتبا اے کے اللہ فرمائی انا لنن سرور سولنا مونږ امداد کو د کهو دخبولو پیغمبرانو سران وال لنه آمو سرې پ غمبرانو سره نهجی نه کسانو سره چې ایمانې راړلی دی په جونده دنیا کې اللهمونږ د مومنانو سره مد کوو و یو مکوون اشاد په کمرض چې به پیششي ګواان اشادې جمعه دکر کو ګاهان بډیری ج له۔ ګواهان ډیر دي دی. ځکه اشهاد ذکر کا نزدیک ګواهان او تذکرہ قران زې په ذکر نه دا سورۃ النساء بقره یاسین سورۃ نور حمیم سجدہ سورۃ قاف خلاصې دا دا ای څو ګواهان چې دي کنه نو یو ګوا ځمان یو ګوا نو یو ګوا مکان یو ګوا ځمان یو ګوا مکان کم زمانہ کې کم ټیم کې د کمکار کړې دا ټیم په پتاګاوۍ کوي په کم وخت کې د کمکار کړې په کم مکان کې د کمکار کړې هی جماعت کې ناسې قران ترغليې مدرسې ته د اخویند راغلی راغلي دي دا زيونه به گواہی کوي شراب داخله په جماعت کې ناس تو روزه په خلاق که چا پا کم مکان کې سغلا زینا دا که کرده دا اغا مکان بم علویه نو یو گوا زمان نو یو گوا مکان نو دو گوا هان ملکان که را من کاتیبین ملائی نو زمان مکان او ملکان او دا دین ایلاوه الارکان ستا دا بدن دا اعضا داون پا تا گواهی کئی دا لاس پی با دی گواهی کئی تا با گویا دا در من به پتا ګویا چې ښا بس دا دین کې دا ټول غلط کار مې شې کولی چې ښا دا خپل بدن برابر باندې الوي او بل غټ غواد الرحمان نسو شو زمان مکان ملکان ال ارکان او رحمان وې و یوم یقوم الاشحاد اوم دا خبرې دې زکه نو مرګر سر دکان کې بي ټک کې پلار دې هلکان ته ول کيمت څرګواهان پيش کیږي گواہی وکړي دا بس څه گواہی کوي دا وته زمان دې زمانہ مکان دی او دالې کې ملکان ملائک الارکان د بدن د اعضاء او الرحمان و یوم یقوم الاشحاد يَوْمَ تَدْعُ الصَّالِحَاتُ دَاعِيَةٌ لَّا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ پېدا به نور کې ځالمانو تبان باندې د دې ولهم لعنا او دې باندې بلانتي ولهم سوء الدار او دې لبینا کار کور ولقد آتينا موسى هدا يقينا ور کړو مونږ موسى عليه السلام ته هدايت او فاتت کوم بني اسرائیل ته کتاب ہدایت او یادداش زفاره دا کلمندو فصبر اے پیغمبر صبر کوا د داعی ته په رسول یو صبر دو مستغفر او ذریم تسبیح صبر استغفار تسبیح د ذریو خبرو حکم اوس بیر نو صبر کوه یقین واده دا الله حه عام اوسته غپیر لزممبه کاه بخه د غړه د خپلی ګونه الله پې غمبر ته و د ګنا بخ نه دی غواړه د پې غمبرران خو د ګنا نهپې و اللهپینو ګونهې کېږي که نه پې دا د حال سنتول جمعقیده دا چې د رکسمهګنا نهفاک دي د س پاک دي البتا اجتهادی خطاګانی له انبیاءو نکېږي اجتهادی خطا هغه باندې ثواب ملويږي اجتهادی خطا باندې ثواب ملوي واستغفر لذنبك او فل دا استغفار مستلزم ګنا له رنی ښا واستغفر ذنب امتک با کنه دی غواړه د امت د ګنا او نو یادل ته کې ذم په مانته خلاف او کار سره چر ته خلاف اوله او کار د نه اوشه خلاف اوله نوګنا نه ده خو باغې استپار کوه یا بلپرس کهګناده نه شويته استپار کوه بلپرس اوس دغلی زم او زم به مانا د بوج سره هم راځي که پتا دعوت کې بوج بو خلق خلک نهې ته است غپار ته کاروا یا بوج برې ې ختم شي. کله ته د دعوتکار که ګره دین بیانې پتا باندې بوج راغی د اختلافات د وجه دا مخالفتونو د وجه الک نه مني نو ته صرفار دې ډیر وایا استا بوج ختم شي واستغفر لذنبك واسب به بحمد ربک پاک بیان واپس طایر د خپل رب باندې لګیایا بالعشی والابکار بیګایو سبای ای قرآن کی تاسو گو رہ کنا چې تسبیح و عبادت کوی سبائی و بیگائی زمون دیر مسلمان پا سبائی کی وی دا دیر شاہانا دا د استغفار دا دعا گانو دی ان اللزین ای جادیدون فی آیات الله یکیناً آغا کسان چی جگڑ کئی پایتونو دا اللہ کے بغیر سلطانین بغیر د دلیل نچر آغلی وطاف نشتر پسینو دا دی که مگر تا کبر دی ما ببالېغېې چې نهديديره چې دون کې دا غې پوره کې دو ته نولوهمه بره پسته عبلله پس د الله سرام نه هو سمي او بسیر یقی نه الله دی او ریضون کې ال بسیر او ریضون کېله خل خو سماواېول رض خامخه خا پیدائش د اسمانونو او د زمکو اکبر ومن خلق الناس دا ډیر وی دی د پیدائش د خلق کونه یی د خلق وی چې مونږ زری زری شو خوری شو مونږ به څنګه دوباره را پورت کیږو یدا الله بندگانو د یو انسانو پیدائش ګران که د اسمانونو زګران دي ها د اسمانونو ګران که که انسانانو په نظر کې لو چې الله ویژه اسمانونو خالق ما روز تاسو دوباره نشم پیدا کولې د اسمان په پیدا کولو قادر ما لخلق السماوات خام خام پیدایش پیدائش د اسمانونو دزمکي دا ډیر غټ دی د پیدائش د خلقنا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات د خلقنا پويږي نه اکثریت نه پويږي نه قران کې سوز نه یالو اکثریت نه پوي ولکن اکثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير د دې برابر لوندولې دن کې یعنی مؤمن او کافر دي برابر والذین آمنوا عامل الصالحات وللمسی او ارګه کسان چې ایمان لرله عمل کړي نیک او نه بدعمله نیک عمل او بدعمل نه دي برابر دا خبره هم ته کم کتابو کې قران په دیوځه قران یو علوم دي قران ته قران سری دی پرکې نه کمال او بدمل نه برابر مونږ برابر کړیو کنه مونږه رائے برابر کړې دا مونږه اوتم برابر کړې ل دوی نه کمال او بدمل نه برابر او با دي په دا تول خدي یاره تول څنګه خدي لوي ټوند دي خه پازې کس پوری دی نه دا دی د رسول خديجي د کل کې واقعیا شي صلح کل چې خلک را تسوي چې خلک را تسوي اعظم ګوستا د محترم بوي وي نن سبا د خوالي ما یار دادی جپلا بڑا اچھا بندا هي کینکه او کسی کو کچھ نه یی چا تسمن وای دی نه چا په خو کې نه چا په کې دی چې نه خو کې دی او نه بدو کې دی ربي اورښت قبر کې حق کا چې نه خو کې دی او نه بدو کې دی ولکن اکثر الناس لا يعلمون بجې کې په خان کې خادر أغله لا کې پې توبه او ګډا غانې ویږلا غاناو شرم ولو چټلان کې دون چا څاډو سوي نجي او فلان کې توبه تو چپ چپ خپل سړی نه سړی شرمئ او جره کې او جماعت کې او بیان کې او درسونه کې ورپسې لګيایي دا موږ کې غلطي موږ وایي کې دا موږ یاست کېنه چې قرآن سه حافظه الله استاد محترم هغه کې در رمضان شابان در درس مشورو کو وی باندې لري رشتہ دار رااله نا وخت سره ناز تجي مولانا تاسو موږ ډېر جګړ کو تاسو به هذیرته وئ نوې مې دې ما خو تاسو نه یې اڅکلي ماله بو تاسو د کرکټونو پاتې نشته خو دا چا کې دې دنغله ای ځام په دې باندې بخپله کنه نوې چې ګورل یو لسمیاشتې تاسو مونږ په دې لګیاوي مونږ په تفسیرې وې داسې یو دې داسې دا یو میاش بزله کېای مو څنو تا یو میاش بزله کېای ما یو لسمیاشت را پاتې تاسو نه کېای یو میاش خو نو دا دیبانی خوا پکی دی نی پکار که ما علی که خو دا کار شام مونکی دی دا خو مو دی یا الله تو ببیا بدا سی نکو نو باز کس کو پوکی او خو گونر را سرکی او دا چل دی او دا چل نه دا, دا, دا کارونه نو جا چاکی او اللہ فرمائی نیک امل او بد امل ادوارا ندی برابر نو تیم برابر او قلی لم ما تتذکرون و دیر لک تاسو نصیت حاصل اوه ان الساعه الاتيه يقينا قيامت خامخراتن کې دي لاريبه پيا شک پکې نيشتا اکثر دخل کو نييمان نه وروړي اکثریت نه اکثریت مومنان نه دي ولي پد سريه په کې مرا ان الساعه الاتيه لاريبه پيا دي قران نه د بدعت سريه په سيبي الله وي نه پويي دا بيمان دي اکثریت ان سااعتهله آاتلهری به پ ې واللاې نه اک سرهناې لا یمنون وقاله رب کو مو دغوني صبحان الله رب اعلان کړی ار پر معلی دي او دغوني ما نه غواړی الله ما نه سوال کوي دوه کوي و دا به مخکهنو خلکو وې غمبلانو چې دپاره سوالوکې وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ۖ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ زَرْعًا ۖ وَأَشْجَارًا رَّطْبَةً ۖ فَأْتُوا بِعَيْنٍ لَّكُمْ يَشْرَبُونَهَا ۖ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا مَاءً عَذْبًا ۖ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ستاسو ربویللی دي او دي ما نه حاجونه استجب از تجیب لکوم زه کبولو ووا تاسو د ستاسو سوال قبللووم ستاسو دعا رایگان نبوزم ستاسو دعا د نبوزم بوزم ځینته سوال ل دي ما نه غواړی کلووم نوما خو دوونهمو د سوالو یوکې کلو نه شو دا ستا دوا کې پاخ دوا په وخت نه پیژن یا دوا شرطونو باندې نه برابر دوا کې عاجزي پر کاردا دوا کې درود پر کار دی دوا کې سنا پر کاردا دوا کې جړه پر کاردا دوا خو ویلو ته نه تا خو دوا نه کوي تا خو دعا ویری دا غوښت دی نه دا گردن دی ویری گردن مغو باقي مور پر دار نه نه کو بس زر زر زر کیسه خاتمه دعا کې کی کېنا د تحیات په شکل کېنا لاس پکې پورته کړه او د خپل لاسونو ته ګوره او درسره دعا کړه د رب رم من سره سه مخامخ ده سه د لاسونو او دعا کړه د خپل تلوب ورو ته ګوره خو د خپل رغز او انکار اظهار کړه د خپل ګناهونو اقرار او اعتراف کړه چې الاهی عبدک العاصی اتا کا یا اللہ ستایو بدمل بندتا تراغلی دی الہی عبدکالعاسی اتاکا مقرم بالذنوب و قدعاکا و انتا غفر پا انتا لزاکا احلن و انتا ترک پا میر حمسواکا اید عرش مالکا اید خانکا بیربا درجونا ہوا یا نبی علیہ الصلات والسلام باندھی اللہم محمدین ہوا یا یا اللہ ذی گناہ نہ ڈکیما تارا تکتا تو تا قدرتوں والا بچائے رب چدا گناہ مپولا تو بدی قادر وی چ زمان اس پیو قینزی رو شادو جوڑا کے رب تا ماں با نبیام تے ستاریت سادر راچو لیوا اے ما تا بل در نہ دی معلوم مالا بل رب نہ معلوم یا لا د تو به باسم یا لا زم ما قبوله کې بیا بدا دا کار نه کوم دا دا کار م کړی دی مو دو نه غواړومون خو گرددان کوو ما او بخې مور پلارنیانې کوونه تریانې استادان د استزان استزانان اوس کې ختمهڅکه دوه نه قبلېږي کله دوات په دی وجه نه کب لږي نبییر سلام فرماي ما کالوغ حرامون مشره حَرَامٌ حرامون حَرَامٌ مال بهو حرامون وګډه کې د حرام پر دي پ پ کاله دی, کال دی دخورور ایسا کورته او چلوله د پټو انکم د سوپدارو انک هغه په خپلهخورې بچو تم ورکې بچې د ارامیان دي ارام خو دي کهه حرام چېڅخورري او موره پلارم حرام خورري دو نه پهې د کې حرام پرته سود په کې پرو دی رشوت په کې پرو دی د دوکوو دړکوو د دو نمبرې سیزونه هغهې خر سکي او د هغ ان کم دیګ د کې پرو دی میلا وټونه په پتو کې میلا وټه په د کاټی په بسله کې میلا وټه دا رنګې په دووایانو کې میلاوټ او د نمبرې دگانې مستن کبول شي د اللاوی زه دعا قبللومه د زه خوال کوم نه قبلې نو لگا لباس دی پاکه کا خیط دی پاک که وقال ربکم ادعونی استجب لکم ویری دستا سو رب ادعونی حاجتونو غوال ایمانا استجب لکم زکبول والکم تاسو تا اناللزین یستگبرون عن عبادتی یکینا آغا کسان چیزان غرگنی دا عبادت زمانا غډګ ماال نه کويسی د خولوونه جاهن نه مداخین زر د چې داخل بشي جانم ته زلی لا نه الله لې جالهله کومون ل ل تتسکو نوپې نهه الله هم لزیله دی هغه زاد ګرځې تازهو د پاه شپه سره پارا چې پسب بوک ته په ک سا د ماضوط د ماضوط نه سااره پورې ناستې شپ دی دپه شبه ده كرکتو ده پاره ده شبه ده لورغو ده پاره ده الله الذي جعل لكم الليلة لتسكنو شبه آرام بكيه اوكي خواه شبه الله ده پاره ده آرام راليگل ده او ده شبه لگ وقت آرام ده طول ده رضي ده ملاسته ده صدی طرح حد ورکي ده طول ده رضي ملاسته اقنا اغا آرام بكيه نيه شبه لگ صدت سملاسته او پائه کتا تکم را حد ده الله نځ جاله کومللیلهلی تتسکو نو فيون نهه موب سر الله رنا والله ګرزولې دام فضل على الناس ی الله خاون د دی پ خلکو اکثریت د خلکو زیات خلک شکر نه اکثر خلق ایمان نه نو او اکثر خلق پوږي نه نو حقران کې بیا بیا دا رازیخه واللا نه اک سره الناس لا يشکوورون ظ کوم الله رب کوم دوې پتون والله الله د ستا سربه خالیکو پیدا کوون کې د ار یو سیزد <تصفح> <تصفح> لا الله الله نشتهبل حاجت سر کولو والام الله هو سواده الله ن ا تو وَكَمْ وکم طرب تعړی کېږې د حنا کذاکهوق ف الذي نه دا رنګې اړول کېږي ا هغه کسان چېدي د الله دا تونین کار کیم الله او الذي جالهله کو الأار د قراره اللهغ زاد دی ګر پخ پخ دا دا غوی پخکر نلاو تینگا غا دا دا ایندوان پا کتاب که دی چه زمکا چه دا دا غویی پخکر رو لالا داد قدارن دیدارام اسمان چطا و سو تاسو لی شکلونه در کردی دی نو خیسته کردی دی شکلونه ستاسو و انسان ته الله خیسته پیدا کردی که رنگی طورم دیخو انسان خیسته دیگا انسان بدرنگ ندی واکوم په سان نه سو کوم اوګورهخوااراک ته په لاسو رالی خولی ته کې ځناور خولو و خ تقيې خوراک بسې تاته ستاسو په یو چاړی بي سرهګپشه پ لګو چې دامینې ې وا شوي که نه ډیرې جزباتو کې راغلی نو بيبي ته و که د د سپوم نهکلی دی ته په ما کالاکو لکه مینه خ خو دوه ډېر خ نه ته جوم به کو که نه هغهښ ف وه اوورته تا خو د خولی نه چکنګلو دوړه و که نو ټیک د انسانان خو خوښسته دی خو لسپوم خو دنیا ته نه ووررکي نو د الفاازدي صح نه دي ته تهپوسو کم لکه چې ما داسې الفااز هغه لاما او پهسیګر دي هغې ورتهوي یا چ داو پتا ته لاکه د انسان ار څنګه چې غومه غومه راغل سپومه خو دنیا ته راول کیندې کومه نه نشته کومه او خیر کی امام ابو انی فرحمت الله علیه تراوی وی هغه د دې پتاخه بالکل نه طلاقا د ګداد الله پرمان چې انسان مخیستا هر چیز نه پیدا کړي هر څه نه مخیستا زمنده کا پتا دې بینه طلاقا او د امام ابو انی فرحمت الله علیه فوا او فهمو دا او خذی او ده خاون زندگی که اندرسٹینڈنگ نو و ده خذی ده خاون سر خبری نکوری چی بس ما پریریز مقفل کار کومک ده سر نازده کلو تسوی کلو تنخری پی خری که چی دا ما سره خبری شروع دا سر سمتنگ شوی ده بی بی که تا د بانک نه مخکې مخکېمات سره خبرېی نه کې د به په ماطلا کې اخم وختای پاکه چې زر بانغویلي شي که نه د سار بان چې دا چې څو پورې سار داخل شوي نه نو د سار د دا داخلې دو نه مخکې مکمت به ما تعلااکې دا خوشال کې چې پ زر سار رالی چې بس تلاق وقع د به خپل کور ته زما بل ه بیا هم خبرې نه کول ټ ب تیر شوي دي سړی ګړی ته ګورو چې لاکه سار شو نو تا خو به ني سړی را و دی یو چا پسې بل چا پسې ب نه سار کېږي نو بس دغلا کېږ نو په ما بې پسې پس سره را و غوتته و چې ته زه به غ مشهه د شپې د سار د موز نه مخ کې مخ کې د سار د بانغ نه مخ کې مخ کې راغلي د اي گاوند کې جمعه ته اغي کې بانغ ویلي خداوي بثو د نظمور کر زم هغه سړی چې راو تی دي بار چښتې د خپل قران اوزي امام چې په جمعه سره و تی وی خداوي سره خبرې وکي او خبرې خو را سره ور کی و چې منډه کې طلاق پکې نه نه واقعیا شوي ځکه لا سار نه داخل شوی بلکمه مخ ما ویلې اته له خدا ساه ته اندره پیوی او ور کوم په نه سوور کوم شکونه در کړي تاسوته تا الله نوښسته کړي ستاسو شکونه الله وستا چکې خ کړی دی ستا باتنې خیسته کړی ستا ظاهې خیسته کړی او بلسه وځ ک کوم نه بعد او ریزه کې در کړی تاسوه د پاکوې زونونه ظال الله رب کوم دیې پتونو والله الله د ستاسوبه فتبارک اللہ رب العالمین بس برکتون و علی اللہ چې رب ذ مخلوقات دی هو الحي آغ الله زنده هه نه مریندهه آغ زہ ژوندې دی ته تبې ژوندې خو پتا مرګ راضی پالا مرګ نه راضی آغ دا چې ژوندې بادشاہ دی هو الله جونزیدی لا اله الا هو نشتب الحاجت سرکول والا سیواد الله نا چې حاجت روا مشکل کشا یو الله دی فدعوه لهذا هغه تفکر کوي اگر مدد کوي مخلصین له دین خالص الله لپاره فکار چې بل څوک سره شریک نه کیږي دا, دا قرآن مزامین دي او دا حوامي م دا اسورتونا چې د دې په اول کې حامیم راغلي دا نه چور د ټول قرآن دي اره قرآن کې دا مزامین دي یو ولانو یو ولانو یو وللا هو لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدين والحمد لله رب العالمين قل انی نہیفو قل وای اے نبی علیہ السلام انی نہیفو زمان کریشو یما دسنا ان اعبد الذین یذبندگیو کم دا کسانو تدعون من دون الله تاثیره مدد کوی سیوا د الله نام ذی آیت کې دا سو قسمه شرک رد دی شرک عبادت شرک او شرک په عبادت سو د ام قران کې زده کوی او دان دا تدبور یو ترتیب دی چه دی آیت کی اوگو را دا شرک اعتقادی کې د شرک په دعاو پر حبادت رد دی د رد دی شرک دیل چیز پیو ساتے گوارے خواب رد دا شرک دا دا هر پیغمبر دعوتو خلق <تصفيق> بے دا شرک نمنا کول دا اللہ یو والی تبیرابا للا قل انی نحیتو قل اوا اے نبی ری سرام ینې نحیتو زمانه کړی شوی امام ان اعبد الذین چيزه بندگی حکم د هغه کسانو ته دعونه کوي له الله پرته تاسو یې ربلی سیوا د الله چې را لمال حق د لایل د طرف د رب زمانه و امرت ما ته حکم شوی چې غاړه کې د ما تابعداري وکما لرب العالمین د پاره د مخلوقاته هو اللذی خلککم من تراب هو اللذی دا نور دلائل اقلیات دلائل کې اقلیا دلائل, دلائل انپسیا هو اللذی خلککم من تراب او اللہ دی آغزاکی تاسوے پیدا کریے دا خارنا سمم من نتبا بیادا نتبینا بیادا ٹکڑی دا وینینا سمم یو خریج بیار اوبازی تاسو طیپنا وعلو وعلو تا دیش دنیا تراشے وعلو وعلو کچ کچی ہے نبیا اللہ تاسو پالی نسو مہا نبیا لی تبلغو چه او رسے تاسو خپل زوانے تا تا اللہ پیدا که کچوی وڑو که انتوی او بیا تا اللہ پالی لی زوانے تاورسے ری سو خاف بیا الله او مردر کئی چه تاسو بڑا گانسے شپیتو تاورسے وی اختصپین شو او باضی پتہ سے کیا چی وپات مخکی د بوډا والی نه پک مخکی وپات شي وامنکم مے توفا من قبل د ترشی وکال ب موسره دلته درس کې یوزنان پابندې ضرورت لا اچم گاون زنان بیم را واستې دا یغا پرون نه بل رز وپات شو الله دې مغفرت نصیب کینې نثار لا کور والا په درس ډیر مې دوا پابندې سره به درس تراکلا د بوډا نه مخک مخک څوک الله وپات وامن کو منو تو فمن قبله والطبب لوغو سا تاسولاره دی د پاه چې اوورسي تا سونټې مقره تار تاسو اللہ ساتي ساتی چه تاسو کمانیتا مقررد دا اللہ پیلم کی چاگئی تورسے ولعلكم تاقلون او دید پارش دا اقل نکار واخلے هو اللذی اللہ دی آغذات یحی و یمیت چه جوندی کولک امرک کولکی فإذا قدوا عمرن چه کل پیس لوکی دا یوکار وتویش نشی علم تر الى اللذینا يجادلون في آیات اللہم الم ترا آیات نغوره کسانو تا چې جگړې کوي پایتونو اتونو د الله کې ان یصرفون سرنګې اڑول کېږي د حق نام الذین اغا کسان کذبوا بالكتاب چې نسبت د دروغې کلي کتاب تا او په اغه سر چې موږ پر علی ګلی خپل پیغمبران پسو فیعلمون زرد چې پته به وته لګی ښا چې کله دنیا د ژوند ختم شي کنه تبه پته لګتی وی پساو پتارا اذن کشفل غبارو افرسن تحت رجلیک امحمارو پساو پتارا زرد جتا توفتو لی کلا اذن کشفل غبارو چې دا ډوړي لګی سیټ ته شي اوس خو ډوړي دی پتہ نه لګی اوس ډوړي ته نه خبرې غلا او چې دا ډوړي او سیټ ته شي تب پوښی افرسن تحت رجلیک امحمارو چې ته په حربانه سور یو کې پټټو باندې رواني ته دوول کې پته ل په <تصفح> سوو په یعلممون زرده چې دي به پوه شي کله یل اغلاو في نا هم اوسپلس مورو سره د غذاابو نه یارهلس مور دپاره د توي عل اغلالو کله چې توکونه به پهتونو د دي کي سرټ ک به غټ توغړ زن زنزیرونا پا خپوکی خپوکی زنزیرونا یو صحابون را کلیکی گی با فی الحمیم پا یشیدلو او بیا با پا پاور کرا تکلیشی او بیا با توویلیشی این ما کنتم تشرکون من دون الله چرتا چرتا دی آغا چتاسو شرکا ولسیواد اللہ نا دی بوئی دولو انلا زمون رکشو دولو انلا زمون رکشو بل لم نكن ندعو من قبل شعا بلکی منغ و مخی بلسوک نرامدد کل کذالک یدل اللہ الكافرین دارنگی گمراکی اللہ کافران ذالکم دا عذاب تاسو لپدی وجا چوی تاسو تفرحون فی الارض فرح او مرح تفرحون او تمرحون فرح خوشاله توی او مرح نوی کولو توی زالکم بما ما کنتم تپرخون دا پدی وجا چه تاسو خوشا دی پس مکه کی پنا حقا او پس اوپ دا آغی جتاسو لی کولا دی تا با اویلی شی ادخولو داخل شی دروازو دا جعنم تا خالدی نفی یادیو پدی که حمیشی دیر بز دیر دو سیدود تا کبر کون کو فس بر سور کوا این وعد اللہ حق دا اللہ وعد حق دا په ایمان ورن نهکه به عول نځي یا بهخواه یمونږ تع بعضې اه غذااب چې موګدي سره واده کوو او نه توق په نهکه یا به غپات کو تا لره په ایلینا نهمونږ کولی ته پهکی شقد رسنارولم من قبلک او یقی بیان بایان کړمونږ پیغمبران غمبرران مخکستانه موږ لږلی قد رس ناب یقی نن لږلی مونږ پې مخکستانه من بازیدہ پیغمبرانو نا من آغا سوقو دام دلیل د ختم نبوت ایک درسره نوٹ کے من قبل کاوی دانوی چې من بعد کا ولقد ارسلنا رسلا من قبل یقینا لي ګلي مون پیغمبران مقستانه بازیدہ پیغمبرانو نه مونتا بیان کړي رہی او د بعضو پیغمبرانو مونتا بیان نه دي کړي او دا ید دلیل دي په المغب باندې چې پی غمبر ته د غبلم ن شتهکن نه دکه د بعضې بیو ذکر وتالله نه دي کړي من قصصنا نهعل پهدي وجه د ابی تع دا د اوسونه دي نو دا الله تمون دي چې پی غمبررانونه دي او دا ما چې تاسو ایک لاکچو لکم بشپور سرهخام مخي ایک لاکت چو هزار کم و بیش یا با دی کسی کمی یاو پیسی سیوائی دا اللہ تا که دا ک کم بیش دیو و نوی نو گونه انگار شوی خبرمو خیال تراندلا کد ایک لاکت چو بیس نا پیغمبران کم الله را لی او توی ایک لاکت چو بیس نو تا خلکو کسیوائی خلقو دا پیغمبران دزا نوی خبرمو خیال تراندلا او کتے 1 24 و ک اللہ پاک د دین الی زیاترا لی گلی انتا دین خبره مو سمجھ د انبیاء تعداد سونه دی دا یو الله سمالوم دی ذک اللہ وہی موسان مخی گن پیغمبران لی گلی د باز متات بیان کړي د باز می بیان نه کړي دا, دا الله وہی و ما کان لرسول او نشته اختیار د پیغمبر وما کانا لی رسولن وما کانا لی رسولن ای آتیه بی آیتن الا بی اذن اللہ وما کانا لی رسولن نشتا اختیار دا پیغمبر ای آتیه بی آیتن چراتلو کی پا موجزه سرا اللہوی دا پیغمبر په اختیار کی موجزه نشتا نو آیا یو ولی دا سی کولی شی چی موری دی, دی پا بل ملک افلار مړ مل دی او دا مریدو تدا پیر سه ووې چراش پلار دې مړ دی په بل ملک کې زما په یخوبانه یخ پی کې دا وا سترګې پټې کا الله هو حق الله ای شو پس ذکر کې بیا بل ملک تورته غمتا نو پیر بزازي کولی شي چې پیغمبر سره د معجزي اختیار نشته آیا پیر بزازي کولی شي چې هغه مل سړی را ژوندۍ کی وما كان للرسول رسولین قران ته ني ناس کنه د ذهن بلا سي زرو کې هر خطي ګل ورد لا قران سړي د پالش پالش ور کوي کی. پالش کوي عقيده ول پاکي ایمان ول پاکي روا ول پاکي اعمال ول پاکي غوچ قران ته څوک پصيف کې دل تر کې ني وما كان للرسول نشه اختيار د پیغمبر ايات ي به ايتين چراسلو کې په موجيزه را مگر په حکم د الله زاد جاء امر الله کله چې را شي پ سره د الله قزیيببيلهلحکوه بشي په ح سره و او خکاره ب شي تاوان په دغه وخت د با پرارست الله الذيج على لكم الأعام الله غزاد دی پیدا کری تاسو د سااروي ل ترکو تاسو من دا نه په بعضو او تاسو خوراب کوي ولکم تاسولہ پدیساروکی منافیو نور پی دیشتا شاروکی تاسولڑی دی ری پی دی دی نو ساروی دی خوخ دی لا قران کې لا ذکر کړی دی بدا الله تعبیریم کوا ولکم تاسولہ پدیکې منافیو ډی ری پی دی دی ولسبلو دی د پارا چې اوره سه پاغي با مخپل حاجت دا چې تاسو پڑھونو کې دی وعلیھا میخ د سالی ده لکې د اجت دی چې خیر دا میخ خر سکم که نه نو پهې میخه بازن ته واده کوم یا بې ته واده کومه لکې د نپړه یوه نو نوګوره تاسو په دی رې خپل حاجت تا چې ستاسو فې نوکې یا لی په سارو وعله پول کې او په کشت کې توملو تاسو پور ته کولی شي وګوره خکلی پخچر را روانې او دارنګې اشاک د وربانندې خودودلی په اس را روانې او ګاډیې روانه کړی ده ل پولکې تمون یوری کوم آياتې تا اوس الله خپل یا متونونه خ د س بهپې زورت کې تاسو ته الله خپل تونونه خپل یا متونونهښي په یا آیات چې الله تون کیرون د کوون یا متونو د الله نه د کوو د قدرت د نخ د الله نه انکار ان کار کوي یوه خو نه ده خو نهدي زرخونه خو نه دي د کم کم نهباین کار کوي او فلم یاسیرو ف ار آیا دی نهګرزی پهمکه کې په یین زوررو چې اوګوري چې سررنګ او ان انجامام د کسانو من قبلیم چې مخکو د دینا کانو دا مخکې خلک زیاتو د دینا آدیان سمودیان قوم نواب کانو او غریزياد دينا واشد خو وسخت قاتوالا او نخي جوړولې پزمکه کې داغي ته اغه خپل طاقتونو اس پیدا وررکا دوره طاقت په پکیو کنا وې چې کډوري دې به نه سران ولا دا په لاس پیراويستا له جوړونه او دنیا به چیلنج کولا چې زمونږه زو زیات طاقت وله شتا الله ای اغه تبا کړی نو ابو لہب دیلا پکې صدلا پما اغنا اس به دور نکدی لا غچ دی کولا فلما جاءتهم رسلهم هر کله جديده را پیغمبران په کار د لایلو پرې خو دی خوشاليو کا دی کا په اغس چې دی سره کم علمو پیغمبران ورال په و هي سره نو دی پسلو یوکا تی دی سره کوم ادم دنیاوی علم دانلم دنیا کې داسې ټیکول رمایند خلک ستکه ته قرآن بیانې ابا تغفل اغصب کنه یادیہ بازي په پسيرين ذکر کوي وي بقرات او وي بقرات بقرات دا لوی شخصیت تیر شوی دی هغه توویری شو چېرې کې د موسی عليه السلام خوسته نه پیغمبر دی وی غو دې د موسی ورڅخه ميلم دې کړو مونږ بل څه ته نه یو محتاج فلما جاتم رسلهم دلتا من العلم د علم نه مراد دنیوي علم فلسفه میډیکل انجنيرينګ ساينس وغیرہ دا څنګه مراد دي تپاږي لوي کې په قران پټي کې نه پويږي دا بسم الله په ماننه نه پويږي دا اعوذ بالله په ماننه نه پويږي دا سورته بقره په مطلب نه پويږي دا رنګي زم دنې ستي مفتي سي ويو د لږ پرتګ اچولو طریقمن وري مسلمان په پرتوب څنګه شي و علم زیات شو فلما جاءتهم رت الهم بالبينات د دې دنیا په علم نازي الهغه ترشه پري دنیا کې وګورا انقلاب چې ت سکولیانو کال جیانو یو نوله انقلاب نه راخ انقلاب چې را دی چا چې د ووه المز د کړی دی چا چې په دی چې کایانو المز د کړی دی چا چې په مدرس کې او چې ډوړیگانې ویپ خوړ دي چا چې مساافې کړ دي انقلاب عرض د دور کې دغخل خلکو راس دی کنی تاریخ اسلامی وګورې ابن تیمیہ ام دا دے مدرسو پا دل سڑے ہو ام اگر دا وہی دا علم کرے ہو ابن تیمی سنگین کلاب راوستے ہو دارنگی شیح الحند احمد اللہ لے ہو گورا علماء دیوبانو گورا اگی ام دا دیف چتایانو بانے سبکو نویلی ہو او انگریز تختولی ہو منکرین حدیث پرویزیانی تختولی ہو قادیانانی تختولی ہو علماء دیوبان دا ایخو دا سبکویلی او دغه پرويز او دغه خلکو دا اوم دینورو الیګړ وړا را پیدا کړی و نو دی ناز کې غرور کې فسبا اندې په دونیایي لم باندې دغه هیڅ حیثیت کمه یو قسم به خدا یاد ساته ان ته نشتا یو قسم دی د سکول د کالج د یو نو ست سبق څنګه یو سړی ګل کاری د کې د جایز دی نو دغه هم دا ډیرو ته جایز دی دا غیزه په دې لپه کې هیڅ نه غواړي ښه یو سړی نام نه دی ویلي نو سمو خیال دی دیو جهنم ته ځې شو په سکول کا لج باې جانت جانم ته طلو معار نهشتهخه البتهکه ایمان د نو د کړیقرآ د نو د دې تپوس به ن تا نه په قبر آخرت ک دا تپوس نه کېږي چ لکه پیسی کړړی او که نه ایمیسیری کړړی امکام سی کاام د کړی وه او که نه ب د کړی که نه ایز د کړی که نه پی د کړړی که نه الیلبیری کړړی وه که نه داتهپوس بهاخت ک نېږي بس یو قطر دی د دنیا د ګټلو د پاارفیز دی وازینې د پښکول کالج د پاسه ولګي چې بای علم کا حاصل کرنا هر مسلمان پر فرض ده دا د تک علم نه یا دا د وحی علم یا دی او باځي خلق په داسه ولګي اطلب بالعلم ولو کان بالسینه علم حاصل کرو خواتمه چین جنا پړه حدیث نبوی دا کوم حدیث کی دي یو حدیث کی دانش تخار کی کی چرته چې پیغمبرو چینته علم پکې نه لسی چیر غرض دراغلی په پیغمبر د روح په کله جداوی حدیث نبوی او دنیایي تعلیم وکا خو ایمان زمراور څنګه زمون د دې خلقو په دغه باندې دونې پوره ایمانی کنه الله اکبر کبیره زمون دې جمعهونو مدارسو کې ماشومان سبق وایو یو ماشوم په پنځلس ورځې یوم یا غیر حاضر کولی په ون کې په اسکول کې امتحان د اله دادا سدا سدا دا او سی ازایم دی پنل د سره د نه را دي په ون کېې او په ټوکرې او په اولله او په دویم کې امتحان دی او چې پینځل د سره دی د معشوم د پان نهکټ کو نو در می چې پسس بیا دا سکنټرم ازایم دی نو بیا په ایکې چوټي نو دا بیا لا سره ازایم دی نو بیا پینځل د را ټوټي د بههاف د خورران شي د وکاري شي را ګپ شپ پ خو نهري فلما جاءتهم الظلم بالبينات فلما جاءتهم هركل جلال دي پیغمبران دی بالبينات فقره با دلائل و سرام پری ہوں دی لو یو کپا اس چی دی سراو من العلم کم علم د دنیا د دنیا په علم نه زکا چی مون طرف قليله مشتا کنه دازي د دا دنیا علم کسانو پخبل میت او فزکس او سا پری و زیات نازو چته په پټګنک باندې دې پکښټې کې ناس ته اره باندې تکلا وخت ته دې کېناد ودري چې دې چی دازې په خلکو باندې سوالو لمخې پوښې کړه ته ووسو نه کایو خلکو پورې خلک خاندانی کایو پکښټې سوار شوه هغه کښټه شو ورو کې کښټه بابا چې وکځ دی ویلی ما بابا په دې کې څه دی ویلی او بابا په دې کې څه په ایګه ا مېد څه ویلي مچې زبمه مې څه کویږه وا وې زبا با تا خو نیمه ژوندګي تبا کړې ده ته نه په فزکس پويږې او نه په سېمکس پويږې او نه په مېد پويږې تا خو نیمه ژوندګي تبا کړې ده يو ويستډ يور هاف لايف په انګليش کې وته وی اغه یوازې بچي دا ژوندګي ده نو